ויעלו את ארון אדוני ואת אוכל מועד, ואת כל כלי הקודש אשר באוכל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. והמלך שלמה, וכל עדת ישראל הנועדים עליו, איתו לפני הארון, מזרחים צאן ובקר, אשר לא יספרו ולא ימנו מרוב. ויביאו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, אל דביר הבית, אל פר. קודש הקודשים אל תחת כנפי הקרובים. כי הקרובים פורשים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה. ויאריכו הבדים, ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר. ולא יראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון, רק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 אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם אבותינו, בהוציאו אותם מארץ מצרים. ויעמוד שלמה, לפני מזבח אדוני, נגד כל קהל ישראל, ויפרוש כפיו השמיים, ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, שומר הברית והחסד, לעבדיך, ההולכים לפניך בכל ליבם. אשר שמרת לעבדך דוד אבי, את אשר דיברת לו, ותדבר בפיך ובידך מלטה, כיום הזה. ועתה, אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי, את אשר דיברת לו לאמור, לא יכרת לך איש מלפני, יושב על כסא ישראל.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 ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך, אל השמיים. ושמעת וסלחת. את אשר יחטא איש לרעהו, ונשבו עלה להעלותו, ובה עלה לפני מזבחך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים, ועשית ושפטת את עבדיך.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 ואת תחינתם, ועשית משפטם. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפתה בם, ונתתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה. והשיבו אלה לבם, בארץ אשר נשבו שם, ושבו, והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור,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 ויעש שלמה ועת ההיא, את החג בכל ישראל עמו, קהל גדול, מלבוא חמת עד נחל מצרים, לפני אדוני אלוהינו, שבעת ימים ושבעת ימים, ארבע עשר יום. ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוכליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה. אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו.